«Кириле, сказати, що ти думаєш?» Спокійно, ласкаво запитав Мирослав свого улюбленця. Хлопець вп'явся гострим поглядом у Мирослава. «Ну, сказати? Чи ти сам скажеш?» Наважившись, Кириле впав на коліна і простяг руки до Мирослава. «Отче, і мені дозволь поїхати, хоче на руську землю глянути!» Мирослава зворушила просьба скромного Кирила. «Іди сюди», – покликав він юнака і обняв його. «Поїдеш. Якщо так дуже хочеш, то поїдеш. Це корисно для тебе». Вже котрий день непокоїться, хвилюється Роксана. Виходить щоранку і щовечора на шлях виглядати Іванка. Такий невгамовний, гарячий, нічим його не зупинити. Як запалиться якоюсь думкою, то робиться таким непосидючим, ніби горить увесь. Так було й тоді, коли покликали його того вечора до Данила. Прибіг додому збуджений, веселий, Роксанко моя, вигукнувши на порозі і міцно обійняв, закрутивши її навколо себе. Розповів, що Данила і Мирослав посилають його до Галича вивідати, що робить Бенедикт, що думають галичани. Страшно тоді й зробилося, адже знає Іванка той осоружний Бенедикт, адже скільки там ворогів схоплять Іванка і замучать. «Та хіба стримаєш його? Цілував її донесцями, заспокоював. «Нічого лихого не станеться. Не полізе ж він сам у руки до угорських баронів». Говорив їй, що не може відмовитися. «Як же я скажу, що не піду? Та ж для Галича рідного треба. Отут мені пече, показав на серце. Доки ж там сидітимуть напасники, батьки наші. Чи не хочеш ти їх побачити? Чи не хочеш показати їм нашого ростика?» Що вона могла сказати проти нього? А він оглянув меч, передивився свій одяг і сказав, що виїжджає рано вранці. І не спала тієї ночі Роксана ні крихітки. Довго розмовляли удвох, поки не задрімав Іванко, а вона так і не склепила очей. Лежала біля нього, тримала його руку обережно, щоб не прокинувся, цілувала Іванків лоб. Він неспокійно спав, щось вигукував у вісні. А на світанку легенько постукали в двері його друзі, і миттю схопився, попрощався з нею, припав до ростика, поцілував його сонного. «Не треба будити, прошепотів. Скажи, що я в ліс поїхав на ведмедів полювати». І зник у ранковій млі. Сидить під дубом засмучена Роксана, обійнявши Ростислава. Хлопчик безперестану лепече. «Мамо, ба... ба... та... там...» Показуючи пальчиком на ліс, силкується та не вміє сказати, що батько в ліс поїхав. «Де ж Іванко?» Вдивляється в страшну далину Роксана. «Не видно нікого. Ніхто не їде. Невже вже його». Не хотіла думати про це, а думки самі линули, як їх відженеш. Закрила очі хустиною. Розтек учепився своїми ручками, тягне її до себе. Ма. Ма. показує, що блянула на нього. Дивлюся, синочку, дивлюсь. посміхнулася і ще дужче притиснула його до себе. А моє серце болить неї. Іванку, Іванку, який же ти неслухняний, неслухняний? Немоголю вирвалося це слово. Ростик знов до неї. «Мамо!» Заспокоїла його, а сама тримтить. «Іванку, Іванку, не знаєш ти, що знов тебе кличе Данила, що не повернувся ти, а вже її інші надумали?» Вчора приходив Теодосій і розповів їй, що їде Дмитрій в Новгородську землю, і що думають Іванка з ним послати. Іванково, як хоробрий, не злякається, якщо в дорозі мечем доведеться з лихими людьми розмовляти. Та й ковач добрий. Чи віз поламається, то полагодить, чи підкови навіть для коней зробить. Всяко буває в дорозі. Що вона могла відповісти Теодосії? Мовчала та хитала головою. «Ти не думай, чого поганого, Роксано!» пробував заспокоїти її Теодосій. «Честь велика для Іванка!» «Не кожного в таку далеку путь вирядять!» І, помітивши скорботу на її обличчі, поквапився жартом розвеселити. «Нічого, приїде з Новгорода ще більше любитиме! Скучить за тобою! Може, не вже?» Ось з Новгорода приїде. Та він ще з Галичі не повернувся, а вони вже женуть його від неї. Ходімо, розтику, і сьогодні, мабуть, батька не буде!» Роксана взяла сина на руки, прикрила його великою хусткою і рушила додому. А Іванко справді затримався в Галичі. Він і не підозрював, що за ним не Бенедиктові шпиги. Филипу слід за ним послав служника до Бенедикта, щоб попередив про його подорож. Три дні Іванко переховувався в лісі за оселищем. Уже бачився з товаришами, багато довідався, можна і повертатися, але він хотів зустрітися з рідними. Побачитися своїми батьками не вдалося, бо в підгородді йти небезпечно. Залишалися тільки Роксанині батьки, і вони щось розкажуть про ворога. Але як подати вістку твердохлібові, щоб він прийшов до лісу? Скільки не підходив Іванко до галявини, за якою стояли перші хати оселища, не вдавалося побачити нікого. Зайти в оселище побоювався, бо спостеріг, як двічі в усі двори, заїжджали угорські вершники. Що могло трапитися? Дже колись сюди вони рідко заглядали. Невже знали щось. Про це Іванко навіть і думати не міг. Володимирі про його поїздку знали тільки Данило й найближчі боярин Теодосій та Роксана. Та все ж поява вершників була загадковою піти до твердо хлібів потайки вночі, а ще як там біля хати засідка. Іванко вирішив ще одну ніч перебути в лісі. Він міркував так.